Moi bon día, Chuchu. Moi bon día, señor Alfonso. Don Alfonso. <risa> señor e vai co cu... atención porque hai moita xente que in... que inverte. Chama o señor o nome e uh, Don Oplito. C'é o, sea, o o Don vai co nome é o señor vai co apelido. O sea, don... que se que... señor Alfonso, no, Don Gomes. Non me interesa. Señor Gomes é Don Alfonso. Ah, vale. Se fóramos d'alta Somos a baixar, baixe, baixe Estamos nun sótano de todas formas. A ver, pois xa facía tempo que non nos víamos aquí neste estudio para gravar as nosas borradas eh, pero esta vez sí, vamos con a segunda temporada chamemos de capítulo quinto ou no, cuarto, vamos polo cuarto Capítulo quinto é despois no, outra cousa que eu vexo que hai verdadeiras borradas por aí que le chaman emisións Ben, nós chamámos de as emisións burradas, hai que cambiar, hai que vender, <risos> hai que, <risos> que vender sin Ademais, eh, para pa, agente... pa, pa podernos parecer un pouco máis, eh ocorreuse o outro día no coche, eh, vindo do traballo, eh, oi unha canción que me fixo muito pensar o que nós facemos aquí. E eh, ocorreuseme un jingle, así que voucho pasar. Escuitámolo a ver como nos parece, se nos parece ben, gardámolo, se non tirámolo, xa sí, faremos. Como por... nós que mandamos, sí, <risos> E non vai para facerche escuitar, eh, depois, se sí, claro, se se ven unha avalancha de respostas de xente que nos escute dicindo, "Non, esta é unha puta mierda", pois pues, abrái o que xa. Ou mellor, ou mellor, ou non. Ou non. <risos> <A> Ai kidou. <risos> Estou muito a estudar malha cheia cabeça. Sim, sí, <risos> sí, é verdade que há um... Hay, ademais, outra coisa. Está muito bem, está muito bem porque eh, essas introduções, assim, dentro deste som, assim, um pouco dramático, né? porque às vezes a, a dramaturgia está aí, há eh, que dizer que Aikirindo, se cada ano o no bastante, é uma filosofia, não é Aikirindo, assim, como lhe disse, Uh, alguém a ou outro que vão para uma obra, assia comer depois de comer o um bocadillo, não? É uma filosofia, a quirindo utiliza-se para tudo aquilo que, uh, como o seu nome indica, a quirindo. Assim que nós, uh, hoje os deixamos, bueno, a Vamos fazer uma missão. Me eh, pues eh, burrada, no, Bueno, pues eh, entonces eh, parece que bien hardámolo, ¿non? Depois sí, veremos, se si nos cansa só sí. cambiaremos. Que encantou mestro estaba no coche así, de na cabeza. Mm. No, me depois podemos <risas> hacer outro que mete un, un pouco mais de bumbo, un pouco mais de platillo, <risas> pero é o mismo, ¿no? Bueno, pois pues moi ben eh, Non teño ni puta idea da de, de, de fuente de Donde sale a canción esta Así que non a vamos a citar igual, É igual un roubo calificado Con a mano armada Pero eh, o internet permite Xas cousas hoxen día Así que no, fixámoslo xa está O que, o que ves é que tal Que nos ponha denuncia E eh, sí, eh, depois chegamos a ve... un acordo sí. Porque se si hai millón polo medio O millón, pois pues, eh, vale a pena <ríe> Bueno, neste caso non sonía para nós Pero bueno eh, Pois pues eso, hoxe estamos grabando Un 23 de setembro Que ven sendo o equinócio de outono O sea que estuvenos no sé, significando que é o final do verán. Mais ou menos. Mais ou menos, xa se acabou. Minda que fai un calor de carallo é unha sequía que non se sí. dijo nada, pero... Bon, acabou... essa, esta sequía, eh, recordame que cando eu era rapaz, eh, estaba en plena ditadura, non? Eh, pero aquela era unha ditadura de verdade, non desas do que o presidente gana as elexións e que se chama igual ditadura, eh? era unha ditadura desta que o presidente non ganou nincón elección que era o franquismo entonces, cada ano, como había un pouco de miseria e os objetivos que estaban prometidos non se alcanzaban nunca pois pues decía-se que salió discurso de, o discurso do generalísimo al ápulo natal ou cando ele apetecía dalo porque como era o puto amo, pues daba cando queria e entonces siempre decía a causa de la pertinaz sequía Nós tamén eh, non fixemos mellor programas e tal, porque a pertinar sequía. Sí, moita sequía, sí. Moita sequía. É, Sobre sequía. todo que sequía de cañote. Hai como xa la paleta. Sí, pa por poder. eso. Iba a te decir eu, que temos aquí unha sequía de carallo, a verse se a, a próxima pausa, a publicidade, cando venha a publicidade vamos buscar algo de beber. Pero, bueno, o que quería decir eu, con eso é que estudo bran, pues, acaban son as vacacións. Eu non sei se tifoches de vacacións a un lado, estuvo un poralo por Galicia, Eh, fun a Nossa Señora de Vila Mayor, que é o 15 de Ajusto, como todos... Vixe la Santa señora. Cargada de Billetes, aqueles que é uma Non fun, porque me entrava moitas ganas de sacar-lhe. <ríe> e dixen, oh, bueno, non te vais a poner en problemas destes tres nenos, tens que volver para casa e tal. Un traballo e todo eso, non van a entenderse me poñen se me levan preso por... Por eh, ferir os sentimentos religiosos Do señor o párroco de Villamea Sobre todo, eso. <risos> Sobre todo Esos sentimentos <risos> religiosos eh, No, pero bueno, eh, bueno Nosa señora que tampouco nun é así Unha festa que teña xa tanto bombo Ou era moi pequena, non me acordo ben Pero xa vai decayendo un pouco. Xa non é tanto mállate a cabeza como a do Jingle. É un pouco máis. Mai... <risos> xa non hai as lanchas, por exemplo. Sí. Eu cando era pequeno, estaba... Si, sí, logo... ese é un, un fracasso, non hai as lanchas. As no no... lanchas é que iban para arriba para baixo. Acordo meu que había un... un... Podemos nomear, porque eu non creu que me teña rigor, porque é un rapaz, un bom rapaz, era un amigo meu. É, ainda. Sí. É que se ia sí, por moito tempo. Chucho de Lola, pois, montaba-se nelas, e entonces estaba-se moi forte. E tiña unha tabla por baixo que frenaba, non? Entón o, o home da lancha daba-lhe a manivela para... E Xuxuxu facía lume, non? <risas> porque Xuxuxu montabas nela e daba hasta arriba de todo e volvía e batía na tabla arriba. Entón o home tiña medo e daba a plancha para arriba rar, rar, rar, rar, rar, e ras, ras, ras, ras, ras. E rastaba-lhe todo, rastaba-lhe media, media tabla, cando era, non? Mm. Pero era, era divertido porque era o que había, non? Pois pues botaban bombas destas que se topaban a 2 metros E xa estaba mm. Pois pues bueno, pois pues esas non estaban E eh, bueno, había Houve dous días, como sempre Con música e eh, con Si había un DJ para a Hombre, non estaba mal, era un pouco bueno, Majache na cabeza hai que decir que eh... pouco que se fai agora O pouco que se fai agora nas festas en, en Vila Mayor É que hai unha juventude Que re quere reanimar ese, ese tipo de festas claro que buscan nin calquera pretexto, como por exemplo que buscan a festa do Messilón, o, o primeiro domingo de setembro, que é un, era un día de festa que é para... un rapel como o da vacuna, non? Da, sí, sí, sí, da, da festa grande, mm. dicía Nossa Senhora pequeno primeiro domingo de setembro, entonces pois, pues, como nun, como todo o derrador había festas de todo, do Freixó, Malvar, de... Habráia do caldo, de, uh -huh. das cervellas <ríe> Habrá festa de todo Entón, pues, o que daba libre era a festa do mesilón Claro, que os mesilóns, evidentemente, non ven do, do río de. Non ven por un motivo, porque ali nun houbo nunca mesilóns Pero tamén podía saber podía haberlo sabido, como decíamos en, en, Porque non é un galego bo de meterle moitos habemos <ríe> Pero podí haberlos Se non fosse que le botan moito xurrasleiras, o xurro vai para os ríos, é o mexilón. O mejor para os mexilóns tamén, le había que botar un pouco sal a auro, non? Claro, le había que botar xurro para botar <risos> de sal. <risos> bueno, co tempo veremos de todo, eh? co tempo veremos incluso mexilóns con patas por ali. É <risos> eh, eh, bueno, o caso é que, eh, bueno, estuve así de vacacións por Aló, e eh, eh, para ir, pois, pues, fomos no coche, eh, e fixen parte do Caminho de Santiago. É normal, é si vas querali, me chou menos. Agora, claro, eu non fixen a pé porque por unha parte non son moi católicos, o sea, non son un, como se dice, un mal, un mal católico, un mal cristiano A máscanza es un, cansa Por unha parte, eso, non que non teño moita vocación, é por outra parte que eh estou moi sometido ao dogma do gran capital como que teño que traballar. Entón, como só me dan pois pues, estas semanas que me dan pa, de vacacións polo gran, pois pues case que non non teño moito tempo para facelo a pé. Hombre, podías ir facendo sendo moi devoto Pero bueno, unha tes... cousa que a outra pues, Non vai no coche de puta madre Pe, Tens poucas ganas e moitas disculpas Poucas ganas, moitas disculpas E algún cartinho para gasolina <risas> En fin eh, Bueno, algúnas cousas que vin así polo camiño Por exemplo, eh, cheguei a unha especie de tasca restaurante eh, Donde Que está no mismísimo camiño Era en Sahagún sí, eh, sí. Eh, Ali en Sahagún eh, Creo que é provincia de Burgos Se non me engano poco importa ahora, eh, paramos a, a beber algo después de comer, eh, eh, había unos tres pelegrinos italianos Eh, es que estaban tamén, que acababan de comer, eh, estaban no café, e cando nos salimos xa estaban acabando o café, e eh, sacaron unha especie de pareció como un estucho, como tablet, como, como un tablet. Una tableta así, pero pues, desencartabas así para os lados, era unha especie de panel, no sei sé como se di, solar, un panel solar, solar, un... Supoño, sí, eh, un panel solar. todo o eh, mundo entende, todo mundo entende, un panel solar, <risas> e eh, claro, foron enganchando allí o, o os iPhones eh, tabletes, eh. e tablets e e fíxome moita gracia porque claro, esta mística que ten o camiño de Santiago de ir a pé de un pouco de, de renunciar ao confort de, de, de coge o avión ou de ou dir no coche ou, ou, ou esa rapidez que eh, en 2 segundos eu agora eh, a, a meditación a meditación só, a meditación, a meditación é, é o sea mérito de de, marx, de andar nos camiños en principio que sea peregrinación ou ou paseos non é só físico senón que tamén é Para meditar, parece ser que marchando, andando, uh -huh. eh, sem um objetivo fixo, sem ir e eh, vamos... Digamos, o objetivo sempre será um nome, um, pero uh -huh. eh, que vais, eh, que não vais dizer vou chegar amanhã. Vais, andas, andas, andas e vais onde chegas, não? Paras e uh -huh. para, volves a andar. Isso é, favorece parece ser a meditação. Daí o, o, o lío que se fizeram entre a meditação e o, o, o, como se diz, o misticismo, não? se está liado a meditación, confúndese con o misticismo, é dicir que a meditación a Iglesia pues, non debe ben que afagas en por ti. No, non, non eh, vai a ser no, que... Non vai a ser <laughs> que, porque se cada chegue as conclusións. Entón, para que non chegueis ou para que chegueis a conclusión que eles queiren que sean que davanxe -se ese destino para que ti meditaras, pero non no que ti te salira de... Si, sí, pero de no camiño que levas cara ao apóstol, cara Efectivamente, a Efectivamente, que, que ti meditaras a... no misticismo, que ti meditaras nas cousas de que van máis alá do ser humanos no, na meditación nos no, no seres eterios, entre eles pois un tal dios, no? bueno, non? Bueno, eterios non, hombre, muito etéreo, muito etéreo non podes porque se non é difícil de andar borracho, Não, pero me, No, no, que trátese, <risos> non eu refería a mi o pensamento, o pensamento sí, teu de que eh, faz un un pensamento eh, dirixido Bueno, pues entonces é eh, eh, claro, entonces cando pensas en todo eso que acabas de decir é eh, que eu nun, non pensé en todo, todo, todo pero en algúnas cousas así e eh, bueno, fixe moita gracia eh, a esas tres personas que resulta que eran italianos pero podían ser de calquera parte, eso non importa e eh, eh, que viñan con todo con todo material, sobre todo electrónico o mellor eu penso que na mochila pois, levarían tres ou catro calzoncillos, dos ou tres pantalóns e ao mellor unhas sandalias pa noite e uns zapatos de camiñar pa o día, non? pero é eh, pouco máis, porque despois estaban comendo ali nun restaurante, así que suponho que cando vas pa tantos días camiñando non? levas comida, levas, levas unha pouca auga pero non te cargas pero, eso sí, cada un seu móvil se cargará a tablet tamén é para, claro, como enchufos polo camiñar e poucos, pois levaban eh, ese artefa artefacto para cargar os móviles porque non vai a ser que que se atopen nun silencio electrónico total. Sí, además eh, perder a conexión, o se desconectar... Además... Eh, por iso é que a misticidade, o, digamos, o, a reflexión que se faz hoje en día, está un pouco, digamos, interrumpida, un pouco... Eh, Ia decir, acojonada. Aco aco <risa> Porque eh, non somos capaces de desconectar. É para poder meditar, como é debido, tens que desconectar. E, hoje em dia, eh, a gente tem muito medo de perder o contato. É dizer, não vai ser que, entre tempos, morra alguém em alguma parte que eu não me entero. Ou, ou que o presidente dimissione, dimita, uhum. e eu não me entero. Ou, ou pior ainda, com, com um amigo, pôs-lhe uma foto de onde está ele, que sea o último en darte eh, a me gusta. O, o que ti <laughs> que non podes puñe la tua. Mm -hmm. O que non podes dar a me gusta, é que tipo se enfade, que te saca... Enfim, todo isto tem muita importancia na vida. vida. É por iso que estamos <laughs> moi <muy> estresados <laughs> tamén. Eh? Pero bueno, isto eh, tamén pregunto eu, supoño que a mellor a Iglesia pues, xa o terá feito, que non me intereso moito, pero debería ter unha app para eh, non política, é unha app eh, para, para os teléfonos, para, non sei, para... Eh, soypelegrino.com é eh, eh, para poder seguir o, to, o camiño para... En fin, supónho que desarrollarán eso pero fixo-me gracia, vamos, porque te, eh, ten esta imaxen un pouco antigua, isto eh, de andar a pé, de... Eh, eh, sin embargo, este cando estás nesse contexto, ainda que eu tiño o meu teléfono tamén, pero eu non estaba facendo, eu, teña, falta, non, eu falta o GPS porque senón non sabía dondiba, iba no? Eh, a pé te perdes ainda das pouca volta, pero no coche se te perdes moito podes dar tantos de quilómetros de volta. Pero pero bueno, eh, eh facía un pouco anacrónico se terese esa imaxe, esa imaxe de modernidade de conexión 2.0 siglo 21 nun sitio donde te esperas este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 tipo que antes, de misticismo de de de, esto de andar a pé, de, en fin, o bastón é ca, ca concha, o sea, nada de e oruga estón co concha, pois pues, ten un, un burato para poner o USB. Pa, tamén se podía facer, mira, vamos claro, a dar unha ideia así que sí. compañeiros do da igrexa do Camiño Santiago do Antenas no bastón Antena, do peregrino. A ah, Antenas no bastón do peregrino, É para que a xente veña a facer o camiño. A minha pasou outra cousa incluso os poden eh, porque falamos de cuando hay un misticismo ese de que digamos que, que reflexiona sobre sobre la uh, uh e aosas, o que é que é místico o melhor é ter un contacto directo con Dios. Entonces hasta Dios podia Aí o Papa, o Papa ten unha cuenta en Twitter, pois podia tamén. Por certo que bueno, iso é outro petit non podemos tamén tratar aquí en adquirindo todo, porque hai pouco a pouco. Pero pero eu penso que, por exemplo, é verdad que hai un ou un non sei se sovez durante estas facacións, che por unha blasfemia que condenar a a un a Toledo, Tuledo, Toledo, ¿no? eh, Toledo, ¿no? Toledo. que erano condenar por ter blasfemado, ¿no? Entonces, por un cajón Dios en un cajón de vir, Si, algo así, cajón son todo canto. Que era esufacio mellor o Uh, unha máquina baja que dicía cagontó cagontó cago <ríe> cago e incluía todo, non? Si, sí, pero nos anos 70 a mellor non tiña que camuflarlo un pouco Claro Entonces... eh, entón, entón, entón, ahora, eh, pois, pues, condenan o, o condenan-no, xaman a declarar pero ahora non condenaron porque penso que, hombre todo se pode esperaros, uh -huh. poden condenar mañan pero ainda non no condenaron, pero como non se presentou a declarar pois pues, eh, prenderon-no e lo a declarar e É como un rapaz, non? Que mm. ti tes un rapaz e non fai o que ti le mandas coi unha orella, leva-lo ali, ou a facer, ou liza-lo a facer, se deixa-le a orella e o rapaz marcha, non? Non sei se eles farán o mismo o Willito Ledo. Tiraron-lhe e deixaron Pero o Willito Ledo dixo, eu estou de acordo de ir, pero ese dios ao que eu ofendim, porque non te podes ti ofenderse, eu me cago noutra persona, non? Ten que ser a persona, na cala me cago, que, que venha ven a cheo de merda ali a, a responder. Entón, <risos> eh, é unha cousa rara, porque... Toledo diz, com razão, parece-me a mim, mas eu não sou ninguém. Hein? Como disse-te muitas vezes, mas <risos> eu penso que, que, que efetivamente, o Toledo tem razão de dizer -i que venha ali, eh, que se presenta ao tribunal que me acuse públicamente eu podo lhe responder, ou pedirle perdón ou, bueno, ou, ou indenizá-lo bueno, Aí xa vamos a un nivel un pouco metafísico e eh, tal, pero xa simplemente porque claro, eso, eh, suponho que a xente que, que non se escuta estará ao corriente do choio, pero viñera a raíz de, de, de unha denuncia que se puxara contra estas mulleres en, sí, en Dancia, o Santo, santo Coño insumiso, o Coño Insumiso Bueno, fixaron a procesión fixaron a procesión, eso eu Também, como disse, tenho, não, não, não é a única minha preocupação, pero não podes evitá-lo, que as redes sociais, que a conexão, o misticismo e tudo isso, <risos> pois não, não podes evitá-lo de, de, de saber, porque são coisas que te metem para os olhos, não? Ah, que não queiras. Então, a mim não me importa isso, não mas como estava todas as partes, o Ili Toledo está lá, ah, o Ili Toledo por aqui, ah, por lá, os faixas que se cabreiam. Os, os santos insumisos ou sumisos que están cabreados os abogados cristianos, os abogados cristianos e todo eso de bueno, Esteban, pois aquí hai algo eh, é como dí el, entón resulta que el eh, cabreou porque fixaron esta, esta, esta procesión as mulleres cabreadas Santo con submísseme ficheran unha procesión como se fai co Santa Teresa. Sí, sí, sí, no? sí, e el, por exemplo, pois pues, diso que apoiou o que pasa que houve un suixio e eh, bueno, en fin, que a cousa saíu outra vez nos periódicos, é eh, que se claro. falou dese de E el en reacción a iso, en apoio a esta claro, a estas pues, es un porque claro, a, a denuncia puxerana un grupo de abogados que son os abogados cristianos e tal. Eh, e nesse contexto, e eh, despois se cala xa volvemos ao nosso tema, pero nesse contexto eh, escoitei o outro día nun programa que se chama Vida Moderna, que voltan a ser 4 da mañan, pero que se pode ver en Youtube e eh, máis en... Podcast como noso. É máis podcast como noso. É que pouco mellor son, é? Eh. O pasa que, <risas> que teñen máis medios e teñen técnicos profesionales e cosas así, pero... No, pero... Eh, fixo moita gracia porque está o... Este Inatus Ferrai, que é un cómico español que está bastante de moda. Este, o sea, va, que fálase bastante del, é que é un pouco un pouco irreverente, a veces non se entende moi ben o humor que ten, pero tampouco el ten pretensión de ser, en fin, que fixo unha especie de editorial eh, donde decía co polo dos abogados cristianos que pa qué? Porque se son cristianos, creen en Dios, xa vai a haber un xuízo final. Claro, entón, pa para que, pa que, pa que ocuparte mm. de, de justicia? Claro. Para que ponha unha denuncia contra contra os que se caixan en Dios? De todas formas, xa vai haber un suízo final no, e pues deixa, deixa a cosa. Dios facer o seu trabalho. Bah, se Dios decide que me permita a mí de caixar-me é porque me dá unha certa... Temos unha certa confianza. Cando <risa> no? o sea, eu, eu era rapaz, pues, falava moito con Dios, porque me dixían os cura que tinha que falar con Dios, sí. rezaba, eh? mm. e por la noite pensaba, no? e falava para Ele. Bom, eu nunca sentim que me respondera. Eh? A verdade é que eu nunca o sentim, <risa> no. pero parece cerca aí gente que sente que ele responde. Vai, como aí gente que sinta outra coisa, a sente vosso, coisas, coisas assim, porque parece que eu respeito isso. Eu respeito que há gente que o sente. Eu não o senti. Pero ao fim de contas, se Deus me permita a mim, sem mandarme um raio que me parte. Pois eh, eh, fazer uma ofensa tão grave, querer dizer que há uma confiança, não? e não vai pela rua cagando cagando cento e cento vezes sem embargo, se caga com um amigo e diz ah, me cago em ti, não? não bueno, pues passa nada, o amigo diz pues eu também si, eh, vai te foder é <risos> dizer que essa, essas palavras pois Deus deve ter o poder suficiente como para não ter intermediários sobretudo os curas de, do custo <risos> que é mais outra coisa que há uma coisa muito grave com isto, temos que passar outra coisa porque tampouco não vamos quedar aí porque o tema parece ser que começamos o tema com as vacações, começamos <risos> a derivar assim aos problemas de Willy Toledo. Bueno, da... pero pues, ah. leva... Por cierto Como... que agora vão cobrar o vão a vista do Porto de Glória, ou seja, que a igreja, a própria de obras que são universais. Mhm. Uh -huh e fan cobrar as entradas. Ora, se queres ir á catedral, un pringau, como a mín, pois se... Que se ten dificultades para ir a estes sitios, sin de proriba para pagar unha obra de arte, A fin de contas uh -huh. se vou ali, vou ver a obra de arte en tanto que a obra de arte, non tanto que a parte cristiana sí. que ten e depois pela parte cristiana sempre podes fazer unha ofrenda dentro, eso a mi non, non me molesta non, a mi tampouco non me, non me estorba tanto, de momento que é voluntario si, sí, pero, pero eu se quero venderte unha cervecinha ten que montar unha taberna, ten que passar o alquiler e todo, a iglesia busca seus locales gratuitos, <risas> sí, os mellores como... locales de España que podíamos fazer outras cousas con eles eh? sí. e... bueno Defeitos, homer, como discoteca penso que non, pero como sala de conciertos eh, usase moito uh -huh. para montar música clásica para coral e así, sí. ten unha sonoridade sí. de puta madre. Eh, os anarquistas, por exemplo, no ano 36, eh, o que fixeron, contrariamente ao que dín que le ponían o lume, eran outros que le ponían o lume, pero os, os, os anarquistas, en geral, podía ver depois de rapazes dentro do conto, non? Sí, os anarquistas, anarquistas muy, da puta, non eran destrutores, <risos> non le ponían o lume a iglesia, senón que vaciaban de todo aquilo que non era útil e facían pues, salas de conferencia, efectivamente, lugares de traballo, eh, guarderías... Eh, reunións, eh, conciertos e todo. O sea que facían un, un medio de vida en un sitio donde a morte está presente todo o tempo como pasan moitos templos, donde a morte, a soledad, o silencio, aquela cousa, uf, uh, uf, uh, uf, uh, uh. se si Deus entera que botaxe un peido vas, vas para o inferno de repente. es decir, que devían ser salas de... de efectivamente de de de de, bueno, agora a xente fai outras salas, non? Agora a xente vai aos centros comerciais que son os novos templos do, uh -huh. contráis se a iglesia non está, porque uh -huh. bon, en fin, son, eh, os amigos, sí. eh? son os amigos, Pero pa, para acabar o tema da iglesia e deixalos en paz antes de que nos caen encima os abogados cristianos, <risas> eh, en unha unha especie de chiste a, a, a, preparando esta misión, porque eu Empecé preparando, escutando vídeos, escutando cousas, lendo artigos que tiñan que ver co tema. Pero depois, pásame como nos pasa agora aquí, que funge cam... fun dando o... o clique e cheguei outras cousas. Pero era un chiste que decía, eh, bueno, que un dun italiano que, lle... que decía que... que él conocerá a Dios no supermercado. E, eh, que le preguntara, pero bueno, Dios, que te parece a ti da decisión que en Italia se teñen que sacar os crucifixos da... das escolas e tal? Eh, que le di, Dios, pues eu estou moi de acuerdo, sí. É outro, claro, non entende, non? Porque é un signo de adoración a Dios, os crucifixos como é que entende que dí, mira, se, se se títas un fillo nacido en Texas e que xo matan e que despois en todos os sitios a xente adora sillas eléctricas pequenas a ti que xo parece <risas> e bueno, así, para acabar ca iglesia eh, como disti, sitios donde se adora a morte donde se adora o, o oscurantismo máis total que despois a religión non ten por que ser eso pero claro, as institucións por fan o que sea pero o, o caso é que bueno entón neste despois que, eh, claro, que volvín eh, desas vacacións e tamén eh, fixen outra experiencia que está un pouco ligada con isto que falamos, é que coa familia toda, eh, marchamos ao sur de Francia uns días e alquilamos un camping perdón, un camping carro un, non sei se unha especie de caravana, pero En vez de ser unha caravana remolque detrás do coche, é todo junto. Todo camión, camión, un camión dos titanos. Eh, <ríe> camión dos titanos. <ríe> eh, marchamos con este tres días. Eh. Eh, fixo moita gracia porque eso é como o paroxismo, <ríe> non sei sé si se en galego se diu paroxismo, un francés dice paroxismo. Mais ou menos, Ay, é igual. A non entender. entender. O, sea, o no va más, <ríe> <ríe> seria a traducción do paroxismo, <ríe> o no va más, do viaxar sin salir da casa. Porque ah, claro, te vas a un, un camping car, é como um, o que dixía antes, como temos pouco a fer, Eh, sobre todo moito trabalho e poucos cartos Pois levas todo contigo non? Levas, eh, levas comida levas... O sea que ti vas ver un sitio Pero ao final é eh, como se Eh, ese desechisto de traí a tua casa contigo, ¿no? Sí, le ba. Pero las porque tenía menos peso. <risos> <risos> le ba las paltas. Eh, bueno, fixo fixome Eh, bueno, claro, entonces atopaste con toda esta gente. hay muito, además eu fun por fora do, do período de vacación, xa era a principios de setembro. Eh, claro, xa non hai familias e tal, xa todos son ou xente de fora que ainda non empezaron a escola, pero había poucos. Eh, ou non pois vellos eh, eh, retirados, ancianos <risa> <risa> <risa> xente <risa> <risa> dunha certa edad <risa> <risa> puta xente <risa> dunha certa edad que, <risa> que non <risa> hai dios que c só guanda na carotera nacional <risa> falaba do, do vida modernante antes, teñen esta, teñen moita manía os putos xajos <risa> eh, no, pero, en fin que xajos, eh, eh, o xente sea, dunha certa edad pero dunha certa clase social tamén o xe, sea, o bastante acomodada como para comprar un bicho deses que costa o seu, En da que Tantes subvencións que... tante Bueno, tamén pode que te subvencións Pero pero que tampouco Holanda. nun é Acomodada da bondo para ir eh, Para alquilar unha casa dun... O sea, mm. aí está, non? Porque din que é un modo de vida, pero ao final é o que pode E eh, eh, bueno, todo eso Fixo-me moita Moita gracia eh, eh, Fixo-me preguntar, e eh, sobre todo que cando volvim Despois de vacacións, eh, tu peico un periódico Que o que eu estou suscrito A que me chexe a casa Donde o... Do, o... O centro ou a, a parte do central do periódico sempre está eh, ten unha temática non? esta temática era o turismo de, de masas na, nas cidades europeas e é donde se falaban pues pois, barcelona de e ti falabas das iglesias que lle que, queeren da catedral que querem pasr pajar a entrada e había un artigo que falaba dunha, dunha librería moi conocida do porto a ciudad do Porto, en portugal Eh, ahora non me non me vén a cabeza o nome, pero era unha librería moi conocida dis que donde estubera, por exemplo, a escritora que fi, que escribiu Harry Potter, ba, unha librería mm. internacional. Entonces, esa librería pois pues, viña xente xa non só para comprar libros, pero que era unha atracción turística. E ahora, para entrar nessa librería Tens que pagar a entrada. E hai colas, e a xente facéndose selfies como a, como pode ser nun museo e así. Eh, en fin, em eh, entre esas dúas experiencias que eu tuven eh, eh, fixoume pensar neses... Ah, na nesta temática que é o viaxe, porque o sen día pode viaxar de moáis e máis xente se ti queres ir a calquer sitio polos comi seto ou com, en internet tipo pola toda a destinación xa xa va atopando moito máis facilmente que cando que había que ir á axencia de viaxes, vos mm -hmm. pois atopar facilmente un billete de avión, se cada tamén un albergue, ou vas a AirBnB, ese que normalmente é un era un empezou como unha plataforma para particulares para con que venha xenta a tua casa, e que acabo sendo, eu fui varias veces Barcelona, hai unha mafia total que compra pisos xa solo para claro Todos todo se revirtan no negocio, cando eh, dá eh, pasta. Aí eh, hai unha paradoxa que é moi interesante, penso, né, de pensar nela, a ver, eh, eh, eu feito esta... Um, esta contradición entre a oportunidade económica que pode ter ser o turismo, porque che vén xente a viaxar, se ti tes unha taberna, se ti tes un hostal, indo o Airbnb, porque tamén podes aproveitarte diso ou calquera tipo de negocio que teñe que ver co ocio ou co, co, co, co turismo entonces é unha oportunidade, pero por outra parte tamén xa ven unha che de xente eh, o do Airbnb eh, por exemplo, en Barcelona eu vino porque empezas a ver carteles que con toda esa historia pues, a xente xa non, hai zonas onde a xente do, do sitio xa non pode vivir porque os precios eh, volvanse vol polo aire o sea que xa non pode a xente comprar os pisos, porque claro, aí toda esa especulación porque está un negocio detrás. Eh, despois está o barullo nas ruas, está a mellora suciedade que che, que che pode deixar li tamén nese ne, ne periódico <risos> un viaje de monaguillos, non, non sei se di, eh, os sí, pues, os nenos de que xa cristán, xa de de toda Europa, sobre todo de Alemania que foron a, a Roma, non? Claro, eh, que é como a Santiago, pero inda inda peor. Ehm, entonces pois pues, eh, a tarde de foron belo papa, claro. E cando se retiraron aí as 8:00 ou 9:00 da tarde, estaba a plaza de esa san, creo que San Marco, non? San Pedro. San Pedro, sí. Sí, San Pedro. Eh, estaba che de, de, de paquetes baldeiros de, de caramelos, de, va, de, de merda, de de cousa que, que produciu que os bons cristianos produciu. pois eh, cagaron ali na praza o Papa Paco En fin, ese era un pouco o tema que eu quería traer porque eh fíxome isch, ese como Eu, por exemplo, agora estou a ver se monto un negocio con meus burros porque dous non éramos burros abando compramos non nos compramos, recuperamos sete burros. Entonces, pois, eh, para montar un negocio con eles, eh pois para facer ver turistas, para que se veñan pasear pola región e tal. Entonces, tipo, pois, é unha é unha oportunidade, de, de desarrollar unha actividade económica, esa xente pois a mellor pode parar eh, na casa dun veciño que fai queixo ou na casa do outro que fai cestos de como se di, de vimio, de vimio. Eh, é eh, así. Pero por outra parte, disti, eh, imagínate que isto funciona e eh, que isto se volve como a, como pode ser Barcelona ou así vale, nah, todo hai que hartarlas, pero exagerando un pouco, ¿no? Que vamos, que isto, donde aquí non pasa ninga no meu pueblo e eh, que de repente pues pois a pasar moita xente, non? Temos moita, hai unha eh, toda todo toda acción ten unha consequencia. O sea, todo feito que fa o home trae unha consequencia. É, é não todas as consequências que traem são positivas e não todas são negativas isso é verdade depois há que ver em que medida em que medida é dizer, uma coisa é que como disse que se pagam atividades uh, de tipo um pouco alternativo donde não são comuns pero que podem atrair gente pode pode fazer viver uma certa uma certa sociedade depois por exemplo no caso que te nomas eu sei bem que que por exemplo, se o turismo é, eh, aí o turismo negativo, isso todo mundo o conhece, o turismo negativo que é o turismo de massa, o turismo onde vem a gente unicamente para divertir-se, é que criam lugares de ósseo e diversão que perturbam eh, perturbam a, a economia, a sociedade onde vem, por exemplo, o, eu vivi em, na parte do Mediterráneo un día aí un turismo de masse que veán por o sol, pola praia, pola diversión. Hoteles uh -huh. e moito, moito como din ven os alemáns, aí din uh -huh. moito cervezo, moitas <risos> mujeres e moito cervezo, ¿no? Es decir, que veán por unha diversión e hai perversidades. O Se tiran as as uh, tiranse polo balcón, que eh, droga, uh -huh. a, a, pretenden tirarse na, na nas piscinas de o balcón, pero a piscina está a 20 metros e les caen a 2 metros porque non calcula eh, eh, cousas así, non? O sea, bueno, para iso, vou te dizer eh, una... si, sí, neso tens razón pero, por exemplo, cando pensas en exemplos desses pues, pensas en zonas eh, balnearias que se crearon para iso eh, eh, es... criaron-se para iso pero eh, despois perde-se a man é dicir que, en principio ve como unha alternativa para o país pero despois se vais a mirar os Digamos, os desperdicios que deixan uh -huh. o, o a contaminación e muitas outras cousas, a construcción. Porque iso incita a construir moito na beira do mar. Uh -huh. E a cando se construí moito na beira do mar está se deturpando a costa. E a cando un sitio, por exemplo, é bonito, diga, ah, aquí é un sitio bonito, hai unhas boas postas de sol ou isto ou outro, vamos fazer aquí un hotel. Ao momento que construís, acabouse esa bonitura. Sí, o paisaje desapareceu. Pero depois, como hai que rentabilizá-lo, pouco importa, teremos, teremos turismo que não vem para mirar a posta do sol e, tanto que namorados senão que vem para bailar para drogar-se, para fazer negócio com certas substâncias, etc etc então, esse é o turismo que é destrutor, porque ao fim de contas o benefício, é depois outra coisa que fan uh, por temporadas, é decir que basta ter um turismo muito forte em certa época do ano é que faz depois como esse turismo não, não mantém toda a estrutura que ele mesmo criou porque chega un momento que non hai ninguén, porque uh -huh. é inverno, porque é porque do traballo, e é que os pois, como dices ti, non tan... ten que traballar tamén entonces para ganar, para de vacacións entón, todo mundo tenta ir porque é o mérito, dir cando hai moita xente sobre todo o turismo novo turismo de diversión, o uh -huh. turismo de ócio propio, previamente dito que non é o mismo que do velhinho que vai viaxando que vai no seu, como dizeste, o, o camping-car salvo bueno, exceções ao final ven sendo igual, eu, eu aí non estou tanto de acordo, porque para acoller o exemplo do camping este, do reitano Eh, atopas-te eh, atopas tamén un fenómeno de, hombre, non é tanto de massas, etc, pero tamén eh, nun fenómeno que que, que te ven uh, o sea, ven-te co, co camión pola hai que lliter un sitio hai que vaciar los os caldeiros sí, pero, de merda, etc sí. eh, eh, de todas formas é eh, unha pero bueno eh... pero eu non ponho un contra o outro, eh? os dous poden ser nefastos sí, o, sea, sí. que o problema que hai, por exemplo, no turismo por exemplo una, una, un, algo que, un, un efecto perverso se si eu os así decir así é o feito que, por exemplo, na costa brava ou na costa do sol ou na, na costa mediterránea eh, crear unha estrutura que só hai turismo, o sea seja, non, non crear un algo alternativo para compensar os uh, períodos baixos uh -huh. e tal entón que passa xa a temporalidade do trabalho, é dicir que ti vais cunir moita xente para traballar que depois xa xente, en vez de buscarse vida no outro lado, a crear empresas, etcétera van estar pendientes disso, e van adaptarse a vivir con eso sí, a traballar en unha certa zona, en unha certa época. E despois, como os hoteles dos amiguetes, dos políticos que sabemos todos, ten que vivir, porque aí, ademais, hai inversións, eh, os que ten cartos son todos os mesmos, o, a máfia da construcción, os dos palcos dos equipos de fútbol que non quero nomear, etc. Esas gentes son toda as mesmas, invierten en todo, porque a diversificación dos, dos, dos, inversións. das inversións é importante para o capitalista, porque senón bloquean, senón entón, uh -huh. diversifican a construcción, blanquean un pouco deso que hai que blanquear, eh, crean empresas en países fiscais, hai unha actividade, eh, digamos, non eh, produtiva, uma atividade simplesmente financeira uh -huh. que se entra aí porque aí que isso tudo tem que ser financiado então que o que é que passa? aqui é um momento dado, como esses hotéis não estão cheios que fazem, convencem os velhinhos da Galícia e de, de outros lados que banca com a bolsinha de orina aqui colocada e que vão beijar, a, a, a sorte que tem o galho, que vão bailar e que os levam uh -huh. como, como se foram aproveitar ovelhas fora de... como se foram ovelhas porque isso não é turismo Isto mm. é fácil de creer que o están pasando ben. E, e aí queria vir a outra vez, porque tamén isto turismo, por claro, non estamos falando de turismo, e a min tamén me entra en contradición despois co término de viaxe, cal é o obxetivo eh, cando ti vas a viaxar a algún sitio, eh, bueno, eso despois é moi personal non? Hai xente que lle gusta viaxar por diferentes razóns, hai outros que nin sequera lle gusta viaxar, tamoí ben na casa, eh, pero esta, pero agora o, o feito de viaxar é algo que eh vence un pouco obligatorio, o se para poder compartir fotos no Instagram, etc, etc, ti tes que eh tes que viaxar Entonces estes viaxes cando ti vas agora a calquera ciudad, incluso a Venecia que era a nova más de, do romanticismo é máis do viaxe, etc eh, eu penso que é como ir a un parque de atraccións, vas a Walt Disney eh, vas facer a cola para entrar en tal sitio eh, para, para poder facerte unha foto un tal sitio e compartila imediatamente o feito de facer fotos hasta cambiou moito porque eu, eh, as primeiras fotos que fixen que ainda non había o numérico que era todo un, un carrete de, que tiñas que despois... Era para guardar un recordo para despois ter... Eh, pois, viña, volvías do viaxe eh, cos amigos, pois enseñas as fotos eh, e contas non, o que pasou nesta foto? Pois mira, estávamos naquel sitio, fixamos esa cousa e tal. Oxe, ti fala a foto, está no teu teléfono, eh, pola inmediatamente en Facebook, eh, pero esa foto xa non ten historia ninguna. No, o sea no, instantánea. Feito, é instantánea e despois se cadra cando ti fixates tantas que cando volvas xa non xa non te acordas xa, en fin, e, e ese, esas metas do, do viaxe a min pareceme que eh, están cambiando moito, por exemplo lhen tamén outro artigo eh, donde nun, nunha favela de Nairobi que ven sendo en Kenia eh, desarrollaron agora unha especie de safari eh, o sea que a xente paga para ir pola favela de antes sacando fotos, non? Sí. E eh, eh, viña a Ortigo, eh, entón, por pues, claro, viña xente, viña tanto eh, o tipo da favela que, que vive o negocio, eh, que el vai buscar o turista, ven o traer, eh, eh, así chupa un pouco de carto, eh, que, que lle ven ben, porque ten pouco. E eh, despois está tamén, ó, pola outra parte, o tipo que vive na súa favela, que xa, está, xa ten miseria abondo, que se cada niente é nin água corriente, nin electricidade, nin nada, nin algumas necesidades básicas eh, que se sente como una, como se estivera nunha reserva, que for un león dunha reserva que o veñen fotografiar, eh, e aí non hai intercambio ningun con, con esa xente, tibeas fala foto, eh, a foto e cando volas acas ah, pues, e xa se pois eu estou nunha favela, como se eso fora tivera un valor en si, sí, eh, eh, por unha parte podes dicir si, sí, bueno, pois pues, eh, non está mal, non, que unha persona que está bastante acomodada porque para poder ir a Kenia xa hai que ter algún carto pois pues que pode entrar en contacto con esa miseria pero se si o único que vai facer é fazer un selfie e despois poder decir mm -hmm. mentre como unhas gambas eh, en Múnich eh, a quilómetros a, a kilómetros bueno, Múnich non sei onde que é ao mellor culli un exemplo pero ah, va que estás no interior a moitos kilómetros do mar e que estás comendo unha gamba <risa> o sea que xa é un lujo eh, estás contando aos compañeiros pois pues mira estuvan aí fun nunha favela hasta casi estuvan medo porque había moito negro a mellor eh, de joyaban. en fin, ese, esa esa perversidade que ao mellor pois pues, eh, eh coa súa democratización, como se chama, non sei, do feito que todos poidan chegar a viaxar, perde un pouco desto de abandonar, perderte un pouco a ti mismo para ir A ver sitios que o sea para, para ir encontrarte pero en otros lugares e eh, eh, ir a encontrar otra gente ir, eh, eh, bueno si tipo sirvechar a cualquier parte del mundo sin, sin, sin conocer a nadie que no sea que un sea familiar va uh -huh. donde te las comidas como estás acostumbrado ese era un poco el mensaje que a mí me, me veo con... efectivamente hubiesar hubiesar boom positivo siempre no Después, claro, efectivamente, como te dís eh, O objetivo do viaxe O, sea, o viaxe de negocios non son viaxes viax... ah, Onde vai fulano e tal? Si, sí, fiz un viaxe de negocios Isso non un viaxe de negocios, é traballar si Eu sí. fago todos os días viaxes da minha casa Eu trabalho, hai, hai 20 ou 30 quilos É un viaxe de, de, viax de negocios completo o sea, sí. Sobretodo os meus chefes que fan negocios comigo eh, eh, Ou doutros, vamos Porque eu tampouco non vou aquí criticar eh. Pero, en fin, eh, quero dicir que Os viaxes poden ser por moitas causas. Depois hai o viaje por uh, evadir-te. O viaxe de evasión, o viaje onde non vas con o objetivo concreto, pero que vas á aventura, que vas ver outros povos, vas conocer outra xente, e abre o espírito ás outros. Ese é o viaje que, que eu chamo verdadeiro viaje. viaxe viaje onde vas perderte, como dixi, que vas ao que venha, que non planificas... Prácticamente nada. O, hombre Eu teño moita gana de ir ao Machu Picchu. É un sonho que teño de ir ver ao Machu Picchu antes que desaparece ou que haxa un catástrofe. Porque... Eh, por aquelo de que... Eh, é un... Tenho gana de ir... Eh, é porque eh, ben, o si nombre sona ben, va. O nombre sona ben, sobre todo. O Machu Picchu sona de fuma o Machu Picchu pues, e facer un selfie e salía e quedar que nin dios, non? Pero vamos, o meu objetivo precisamente pues, non é... Claro que despois vou o melhor facer como todo o mundo. Vou puñer as fotos. Porque uh -huh. máis hai... Uh, A meu amigo, iso é casta eh? mm. fago parte da casta, fumo un Macho Picchu pa, pa, pa, pa. entón podo puñer aí e dicir, oh, mira, estuvo no Macho tal iso é parte un pouco un pouco perversa que todos temos dentro de nós, pero en realidad ese viaje, pois, pues, vale facer, preparalo, eh, vas ler sobre o Machu Picchu, é, eh, praticamente cando chegas ali, só so, so ter so feito, por causa <risas> que as imágenes que hai en todos os <risas> lados e todo, pois, pues, prácticamente, quizá, vexas máis desde o feito que do que ti estudias do Machu Picchu, uh -huh. onde vexas eh, eh, imágenes aéreas, imágenes de un lado, do uh -huh. outro, para, Pero... a melhor estar ti ali dentro, uh -huh. non ves máis con a pedra, non? <risas> Quero decir que é o feito de estar ali tamén, esa mística que chamamos nós, que é ese contacto co, co pasado, que mm, o ser humano ten, non? Esa, esa vontade de conectar co pasado, porque, o, como decimos, conectar co infinitamente pequeno para chegar ao infinitamente grande, é decir que estás co pasado máis remoto, coas vestixos do pasado para conectar, quizá, con o sea Bueno, pero, pero tanta conexión con un porro basta. Bueno, má, sí, má sí más bueno, o porro é máis barato. É por iso que eu digo que hai outra maneira de viajar sin sair da casa, <ríe> sí. non? Eh, efectivamente. Eh, hai unha maneira de viajar que Esto é... Isto non é a das drogas, é? Eh? Que eu sepa a policía que nós non, non estamos aquí facendo no, no, apología. Oxe non, estamos... de... <ríe> non, non temos porro aquí. <ríe> o sea, que se ven aquí agora non atapan nada, non? Pero quero decir que o, o, o mundo o mundo do biaxe, efetivamente, como ti eh, non é tan, tan descreverado o que disti do biaxe digamos, místico, drogando-se ou así, que se fai desde eh? o sea sí, sí, sí, eh, no, sí, sí. os gurús da antigüedad os, eu os... supoño que no Machu Picchu boas, boas drogando-se só fixaron así no sitio para poder volar como debido no? <risos> <risos> <risos> no habría, non seria o primeiro que se tirou dali abaixo <risos> pensando que estaba volando é o mellor, non, é eh, o mellor a xente daquela época si esa montaña, joder, que tan alta está pues, non, no, min, sobre todo os que fixaron que tiveron que traballar ali desde de, de <risos> <risos> o sea, que esclavos non creo que os que fixaron pensaran tanto no misticismo <risos> Pero, bueno, há eh, como é que comer, pois pues, a xente aceita certas cosas. De todas maneiras, como quiera que sea, o a, o viaje en sí, que sea un viaje efectivamente un pouco etéreo, <risos> sin moverse da, da, da cama, é o viaje, eh, digamos, eh, o viaje físico de desplazar a de para mim, vamos, eh, para moita xente, a desconexión co teu cotidiano é moi importante. É por iso que falamos, é por eso que falam, re, eh, comparar o metemos as vacacións dentro do viaxe, porque é cando podes, tes vacacións e sí, podes por unha parte. parte, pero por outro lado, o, o, o, a palavra vacacións é tomar tempo para ti. E é cando vas no viaxe, debes tomar o tempo para ti, non para Instagram ou para Facebook ou para os amigos. Que tamén, por que non? Todo fai parte, por que non utilizar iso? Uh -huh. O ser humano fala, non, non vamos deixar de falarnos ou de comunicarnos ou de contarnos os nossos viaxes porque se digamos que non é secreto un viaje é decir que ti vas, e ao mesmo tempo de Deberías compartir cous amigos e co xente, co resto do mundo esas experiencias magníficas que eu viaxo. Bueno, pero pero máis ben as experiencias, bueno, as formas de, as de, de, formas de compartir, formas de compartir, tipo des compartir xa coa xente que está ao lado teu cando estás viaxando, eh, bueno, en fin, que eu, sei, eh, eu últimamente cando vou a algún sitio que non coñezo é raro que vaya a mirar antes. Eh, o que hai por unha parte eh, eh, pode ser que pases ao lado de ver algo magnífico que claro, que, claro como non sabías que existía porque non foches ver non o ves en un punto né? Pero, por outra parte, eh, tamén o, o feito de chegar ali, eh, xa veremos. Últimamente, cando vamos ver unha cidade coa co familia e tal, eh, sempre procuramos, por exemplo, eh, empezar por un sitio que este a na altura, non? Cando fóramos a Nápoli, eh, fóramos a un castelo que hai donde se ve toda a ciudad. Eh, últimamente estuamos en Mersella tamén, igual fomos a, como dixen os, os dali, a, a iglesia de la Bonne Merre. <risa> a, pues a l'église de la bonne mer eh, <risa> eh, que ven sendo Notre-Dame de non sei que de la Garde eh, que hai tamén unha que está nunha colina onde se ve a maior parte da cidade no? entonces isto que pues, poste colles un pouco de altura sobre a cidade e eh, mires pelo un pouco e eh, tamén se ajuda a, a a ubicarte a ubicarte, ubicarte no espacio e tal eh, eu penso que bueno a, a cada un viaxa como lhe dá gana pero a verdad que eu uso algún consello e tenho que dar al gano que pouco valen os meus consellos aparte de para mim eh, seria de non preparar tanto ao mellor e eh, deixarse un pouco máis sorprender é eh, o mellor non comunicar tanto eh, coa xente que en fin a, a min eso sempre me, me causa un pouco de estupor de ver xente que eh, está toda por contar a xente que quedou aquí cando eu prefiero non contar enseguida, cando venha, pois, teño cousas que contar tamén, non? Bueno, depois eh, hai astrolas, eh, as trolas, se cada un, non? Ah, Caso todos, pois, eh, encontraron a xente... Eh, o outro día, precisamente, había un senhores, uns somos que estaban falando ali, nun sitio que gustaba estaba tamén, eu non estaba con eles, pero este oía o que eles non? Entón, un um decía eu, hoxe, vinha a Mancio a Mancio na Coruña, e vino pasear o seu cão, hoxe, sacou un um pañuelo de bolsilla, limpou a merda do seu cão ali, e saliu de sol ás 11 da noite, passear o can. É de uma importância a isso, fui com a Samanci Ortega fechar fizera as aventuras de dos Orgelinda e Marcelino, non sei que non? A, a, un libro de caballerías eh? Amancio Ortega a baixar co seu cão a gesta, a gesta a de Amancio Ortega heróica a baixar co seu cão a passear polo riazor e eh, eh, apañar a merda do cão eso había que puñelo pues, en mamá. todos os periódicos eso, eso é algo pues, fantástico Pois tamén hai que ser burro, se eu sendo tan rico levaba a la xen eh, que me a merda digo, Eu estaba por dúas cousas eu eu queria lhe dicir non intervin na, na conversa porque non me correspondía, depois que tampou não aportaba nada ou... simplemente que me chamou a atención mu eh, o feito sociolóxicu dessas personas falar de eso e darle esa importancia es decir que esa valoración da riqueza es decir se eu baixo pasear o meu can el limpa merda son é normal é, son um ciudadano normal é normal que o faga <risos> sin embargo y que eu faga manche Ortega quer decir que o tipo de vie a la merda do can ali Uh, devia de, de, de passear com quatro matons que vão apartando nas cilhas que estão por ali nas terraças, porque a Mães Ortega pode passar. se a visão dessa gente é dizer que a Mães Ortega fez algo extraordinário rebaixando-se a andar a pé por um acero. Essa mistificação da riqueza tem muito que ver também com essas coisas, que o viagem, o turismo, com tudo isso. É a grandeza de alguns que se querem comparar. Ou seja, o sonho dessa gente é dizer que... Uh, esse, esse rico que se põe a minha, minha, que se põe quer dizer que a mim me sulleva, me põe na, no sítio dele, é dizer eu queria tinha ganas de dizer sim sí, a Mãe Sorteiga pode baixar, pode fazê-lo pode ser certo, é o que o homem não sei, eu tenho muitas dúvidas às 11 da noite que a Mãe Sorteiga, o homem mais rico do mundo anda passeando solo por calle de Riaçori o que passa que esse tipo não viu os 4 que havia nas 4 esquinas <risos> <risos> pero bueno eu não creio Sinceramente, não o creio. Mas podia ser, porque não. Mas o feito, o importante, que não creio que lhe faga um esforço enorme a Manso Ortega baixar da de sua torre de marfil, porque não vive num non vive nunes mesmas condicións que vivían aqueles que estaban falando ali comigo. Suponho eh? que non. Suponho que non. Pero non lle fai mal baixar, ou sea que é unha cousa posible, non é ningún acto heroico, baixar co seu can e arremassar a merda que cagou, depois entrar outra vez para a casa e tomar un whisky ali sentado, ou botar... Mirando un... para o mar. Ou botar un... Enfim. Quero dicir que a manxe orteca non lhe Sin embargo, o que me estaba contando o conto, él, Estar tomando um whisky numa terraça que dá ao mar, que se vê todo o Rio Azor toda a Bahia da Coruña, uhum. é que é que tem seis ou sete peças, ou dez, ou não sei quantas, não me interessa tampouco, mas vamos, por feito, ter uma criada que lhe vem limpar na casa, ele limpa a merda do campo, mas tem uma criada. Esse tipo nunca poderá fazer isso, entende? De ir e subir a uma torre de marfil, a casa com vistas a todos os lados com seis ou sete pisos um solo, eh por todos os lados, eh apertar um botão e extraem o whisky, vir a criada que chevem limpar a última a última merda que se aquilo ali, eh etc, etc. isso é o que a gente não compreende, que às vezes o, o que essa, essa mistificação da riqueza, essa mistificação é ver-lo também nos viás. Bem conto com os viajos Ai, mira, dizer, Era uma conclusão perfeita Porque não tinha nada a ver com o tema Tem que, que ver porque essa gente Quando <risos> fui viajar Em Riazor há coisas magníficas que miraram À noite em Riazor Há coisas boas, coisas malas Mas há coisas que miraram em Riazor Há uh, o reflexo do mar Às 11 da noite é raro que te conheces Se é mais ortodoxo que é um dia que se parece Um gordo com um cão Um dia da semana, um dia normal tu vas por Riazor ás 11 da noite pois miras o refresco da luz no mar miras e, ois o sonido das ondas que ven eh, bater ali nas rochas ves outra cousa, faz o turismo o viaje que é o cal che te faz ter un recordo de Riazor sin embargo, ese tipo penso que con toda esa historia que posiblemente non sei a verdad ou posiblemente si, sí, pero non importa non ten sentido cando contou eso? É porque non tiñe outra cousa que contar. <risa> tamén é verdade. Moi ben, pois pues, justo co, tamén como a conclusión que teña que ver co tema. O primeiro disin oh, que eu xoder que bola conclusión non ten nada que ver, acabamos con este. Tamén non pasa nada. Eh, non pasa nada, pero por eso me gustaba, non? Pero eu eh, oh, xa fodeu, pero no, ao final gustoume. bueno, pois pues, mira, fixemos eh cando preparamos esta emisión, disemo, bueno, temos que facer máis curtas. Eh, o mejor pues vemos una tarde, grabamos tres o cuatro facémoslas un poco más cortas y después vamos las publicando ¿no? para que haya más constancia pues ya se está fodiendo porque estamos chejando al mismo tiempo que siempre eh, para rematarla eh, proponer, eh, yo quería proponer eh, porque atupei un, un sitio en internet que en francés eh, dice je suis mort.com o sea, eh, pareció muy, pero que muy friki y eh, eh, resulta que eh, son personalidades que morreron de, eh, en fin, que te... Indica que morreu. De todas formas, chegei ahí porque este verán morreu unha gran cantante que era Rita Franklin unha cantante americana eh, que vendiu, bueno, borrada, pon aquí en Wikipedia que vendiu 75 millóns de discos, que xa se di, xa se di rápido, e, a, que era unha figura bastante importante na música e, e, e na voz das mulleras negras americanas, e, o sea, era bastante e, importante. Entón, eu queria lle dar unha homenaxe e propoño que acabemos así sempre as emisións dándolle unha homenaxe á xente que morreu Así, que tamén tendreito ten E sobre todo, parece gracioso Porque eh, se ti non conocías Pois pues agora é moi tarde, porque de todas formas morreu Entón, eh, proponhovos Descoitar eh, unha especie De popurri que fixou O jornal francés Le Monde eh, Que é a, a, a reta flanquín En sete eh, cancións De leyenda, e con eso xa acabamos Por hoxe, que te parece? Pois pues parece-me magnífico Muy ben. Hasta logo, logo. Hay que lindo.